сеймейл, або ж дзвоніть. Номер телефону залишив у тексті. Чекаю відповіді будь-який час. Я прилітаю до Окленда о 4.55 2 травня. З повагою. Кіндрук. Квитки куплені. Діаспора поінформована. Залишалось останнє і, мабуть, найважче новозеландська віза. Найдорожча віза Найдовший переліт. Я здивувався, виявивши, що в Києві є консульство Нової Зеландії на Боговутівській. Почесний консул пан Марк Райт. На сайті навіть номер телефону був. Словом, усе як у людей. Навряд чи вони надають візи, але була надія, що принаймні допоможуть із оформленням паперів, Призначать дату подачі документів у Москві і скажуть, до кого конкретно звертатися і тому подібне. Подзвонив. Раптом, кому треба, номер телефону. Зазначаю. Відгукнулись відразу після двох чи трьох гудків. Торгове об'єднання «Блу Стар Лімітет». Здравствуйте. Чем могу бить полезна? Скоромовкою застрочив суховатий дівчачий голос Назву компанії я вигадав, зараз її просто не пригадаю. Е, добрий день, збентежився я. Вибачте, я, мабуть, помилився телефоном, бо взагалі то телефонував у консульство Нової Зеландії. Відповідь дівчини ще більше вігнала мене в ступор. А так, це ми. Добрий день, я вас слухаю. Я провів язиком по губах. Ми, це хто? Консульство Нової Зеландії. «А як же торгове об'єднання? «Не зважайте, ми – консульство Нової Зеландії. Така швидка зміна профілю діяльності потіж. Найближчим часом я збираюсь летіти до Зеландії, – кажу в трубку. Коли саме? За кілька тижнів, 30 квітня. Мета поїздки? «Туризм?» – зрозуміло, – сказала дівчина а тоді. «Ми не видаємо віз. А для чого тоді питати про дату і мету поїздки?» «Розумію. Можливо, ви допоможете з оформленням документів перед тим, як я повезу їх у Москву?» «Ні, ми цим також не займаємось. Тоді чим ви там займаєтесь, підвищують тон? «Ми просто консульство?» «Ясно. Я втямив, що пан Райт був простим новозеландським бізнесменом, якому вліпили консульський титул для проформи» а також, можливо, для прикриття бізнесу. Він не виконував ніяких функцій, окрім почесної представниці. Призначили, аби був, на всяк випадок. Тоді дуже дякую консульству за надану допомогу. Зачекайте, можу дати вам пораду. Є одна компанія, що займається підготовкою віз до Австралії та Нової Зеландії. Подзвоніть за цим номером. Вона продиктувала номер телефону. Менеджера зовут Юлія Шабаєва, вона вам усе розкаже. Я поспіхом попрощався і зателефонував за вказаним номером. Цього разу розмова була більш предметною. Туризм? Так, туризм. Удруге, не змигнувши, збрехав я. Менеджер почала завчено диктувати список потрібних документів, дві фотокартки. «Діючий закордонний паспорт, ксерокопії візі старих паспортів, бронювання готелю, детальний маршрут поїздки, довідка з банку про наявність коштів на рахунку і...» Юлія зробила паузу, а тоді тяжко видихнула. «Є анкета. Все зрозумів, питань немає. Будуть особливо з анкетою. Тобто, чому ви такі певні, що будуть?» Тому що не перший день оформляю візи в Зеландію. У трубці пошаруділо. І Юлія продовжила. Тепер щодо оплати. Консульський збір 110 американських доларів. Ви самі купуєте страховку, дійсно в Новій Зеландії, яка б покривала витрати мінімум на 50 тисяч доларів. Усі документи повинні бути перекладені на англійську і завірені у нотаріус. За це також платите ви. Ну і на сам кінець послуга нашого кур'єра – 150 євро Усе разом більше 300 доларів. До цього часу найдорожча віза в моєму паспорті. Але навіть така на перший політ драконівська сума є найменшою з можливих. Якби робив візу сам, оминаючи послуги кур'єра, Довелося б двічі їхати в Москву, перший раз на подачу документів, і вдруге за паспортом з виданою візою. Лишень проїзд туди і назад потягнув би на 400 баксів. Додайте до цього таксі, харчування і проживання у Москві, і зрозумієте, що за 150 євро – то дуже адекватна ціна за кур'єрський Згоден, чудово. Тоді підходьте, щойно зберете всі папери. 21-й офіс на на 13. Це неподалік Центрального залізничного вокзалу. Але не затягайте, у вас не так багато часу. Коли найпізніше можна віддати вам документи? Наступний кур'єр вирушає у Москву вівторок 12 квітня. Отримати паспорт ви зможете десь між 26 та 28 квітня. У вас 6 днів щоб усе підготувати. Вас зрозумів, кладу трубку. Виявилося, Шабаєва мала рацію. Анкета її можна завантажити на сайті міграційної служби складалася з 20 сторінок запитань. Пробігши її очима, подумав, що мене анкетують перед вербовкою в таємну новозеландську розвідку, а не перед видачею одноразової туристичної візи. Довелося відповідати на цілу купу запитань, переважна більшість із яких були відверто безглузді. Окрім